Când citești doar aceste cuvinte, câteodată nu găsești mult. Dar dacă sapi în adânc și îți dai seama că Apocalipsa este o carte în care se întâlnesc toate cărțile Bibliei, atunci ești cumva îndemnat de Duhul Domnului ca să cauți să vezi ce vrea Dumnezeu să spună în cuvinte puține. Și cum se leagă aceste cuvinte cu întreaga Scriptură? Și am descoperit niște lucruri minunate pe care vreau să vi le împărtășesc. În primul rând, aici vedem că această carte este descoperirea Lui Isus Hristos sau Apocalipsa Lui Isus Hristos. Apocalipsa, așa cum v-am mai spus, înseamnă o descoperire, o revelație. O destăinuire a lucrurilor ascunse, ținute, secrete, cum ar veni, sau misterioase, până acum. Cartea Apocalipsa nu este o carte închisă, precum unii spun, sau precum chiar noi credem. Nu este o carte pe care nu o poți înțelege, din potrivă. Chiar și titlul ei înseamnă că este deschisă. Este o descoperire, o dezvăluire a tainelor. Este o descoperire în primul rând, cum am studiat și la școala de sâmbătă al lui Isus Hristos. Ia Apocalipsa are camenire ca și scop să ne dezvăluie pe Isus Hristos cum nu l-am mai văzut. Să l aducă pe Hristos într-o lumină pentru timpurile acestea. Și de multe ori nu apelăm la ea și nu o studiem din cauza că credem că nu o putem înțelege. Oare nu din pricina aceasta? Vedem atât de puțin care o studiază? Și eu vă spun, n-am studiat-o mulți ani, chiar dacă am citit-o, dar n-am studiat-o în fiind fiindcă am crezut că e prea grea și de neînțeles. Însă Dumnezeu ne spune clar. Cartea aceasta este o carte descoperită. O carte dezvăluită și o carte extrem de importantă. Și aș vrea astăzi să descoperim mai mult despre ea. Titlul pentru predica din această dimineață este Pentru robii săi. Fiindcă aici, în acest verset, spune descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi. Lucrurile care au să se întâmple în curând. Deci ne -l descoperă pe Hristos, pre Hristos. Pentru că apoi să ne arate lucrurile care o să se întâmple și să ne pregătească pentru El. În Apocalipsa, Isus Hristos ne este prezentat în simboluri, în tipuri, dar și în realitate. În Faptele Apostelor, pagina 585, ne spune așa. În Apocalipsa se întâlnesc și se sfârșesc toate cărțile Bibliei. Pentru a ne descoperi pe Cel ce este dorința viacurilor. Cea mai minunată ființă din Univers, adică Isus Hristos, în Apocalipsa. Apocalipsa ne-L descoperă pe Isus Hristos nouă, celor din ultimele zile. Pentru ca să putem trece peste lucrurile și prin lucrurile care au să se întâmple. Pentru a-L cunoaște mai profund pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, El ne-a dat Apocalipsa, care ne descoperă pe Hristos. În Ioan, capitolul 17, cu versetul 3, ne spune mai mult despre această descoperire și importanța acestei descoperiri a Lui Hristos. Ioan, capitolul 17, cu versetul 3, spune așa. Și viața veșnică este...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 Matei 24, versetul 24. Căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Și vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Deci, viața veșnică este aceasta. Să-L cunoaștem pe Dumnezeul, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care El l-a trimis. Și fiindcă sunt mulți Hristos mincinoși, avem nevoie de această descoperire. Pentru a-L cunoaște pe singurul Hristos adevărat. Mântuirea astfel constă în a-L cunoaște personal pe Iisus Hristos. Cum am studiat și la școala de sabă. Toată Scriptura ne vorbește despre El. De ce? Doar ca să aflăm niște cunoștințe informatice, teoretice? Nu. Scopul Scripturii este ca să ne facă cunoștință cu Dumnezeu și cu Fiul Său. De aceea, Carte Apocalipsa, prin care Dumnezeu ne descoperă pe Hristos, este cea mai importantă carte care ne-a fost dată și pe care o putem studia. Cu cât mai mult îl cunoaștem noi pe Hristos, cu atât mai mult El ne va putea mântui din păcat și din ceea ce va avea, ce va veni asupra lumii. Vedeți, mântuirea nu constă în a Învinge o slăbiciune. Fiindcă atunci eu mă pot lăuda pe mine pentru izbândă și victorie. Mântuirea constă în a-l cunoaște pe cel care este singurul mântuitor din păcat. Dacă îl cunosc pe el, mântuirea din păcat va fi un rezultat, un bonus. Nu eu o voi face, ci Hristos mă va mântui. Hristos mă va schimba. De aceea, mântuirea constă într-o relație continuă. O relație care mereu crește cu cel infinit. Doar într -o, Fiindcă doar într-o cunoștință teoretică, informativă a unei doctrine, nu este viață. În, Iacov, capitolul 2, 19, spune Crezi în Dumnezeu și bine faci! Dar ia aminte că și dracii cred și se înfioară. Vedeți, demonii cunosc pe Dumnezeu. Știu despre El. a fost în prezența Lui mai mult decât noi suntem. Ei se înfioară de Dumnezeu. Dar n-au o relație vie o relație de iubire. O relație care crește cu el. O relație care va duce și lasă pe Hristos să-i mântuiască. O relație între soț și soție. Ce se întâmplă? Când sunt doi tineri, înainte de căsătorie, se împrietenesc. Înainte de căsătorie, zic că se cunosc. Nu? Cunosc ce știe celălalt, cunoaște experiența unu altuia, cunoaște familia, cunoaște cât de cât, cum gândește cealaltă persoană. Dar când te căsătorești, ce se întâmplă? Nu mai afli nimic nou? Da. Nu <gântu> știu că o zâmbește, am aflat multe, așa e? Așa am aflat și eu. Și fiecare dintre noi care ne-am căsătorit, ne dăm seama că odată ce te căsătorești, afli lucruri la care nu te-ai gândit. Și în timpul vieții, scopul căsătoriei este ca să te afli, să te descoperi pe tine însuți, dar să cunoști cealaltă persoană. Și să ajungi să o iubești, chiar din pricina, sau chiar știind deslăbiciunile ei. Vedeți cu Hristos este o relație la fel. Înță el este sfânt. Este o relație care trebuie să crească continuu. Hristos, Dumnezeu, este infinit. De aceea, dacă ajung vreodată la gândul, sau dacă vreodată îmi vine gândul în minte că am ajuns să cunosc tot ce trebuie despre Dumnezeu, să știți că este gândul satanei. Și nu din Biblie. că Dumnezeu este infinit. De aceea, acest lucru trebuie să ne invite să-L cunoaște mereu. Mereu să dorim să cunoaște mai mult. Și pentru veșnicie vom continua să-L cunoaștem. Fără o relație vie cu Hristos, toate doctrinele pe care le știm ne vor fi, ne vor fi folositoare doar la un singur lucru. Să ne condamne. Pentru că nu L-am lăsat și nu le-am lăsat să ne apropie de Hristos. Deci toate doctrinele pe care le știm, starea omului moarte, Biblia, Dumnezeu, Trinitatea, Sabatul și așa mai departe, toate acestea au un singur scop, să ne dezvăluie pe Hristos, să ne invite să avem o relație vie cu El. Dacă nu împlinim scopul lor și nu le lăsăm să-și împlinească scopul lor în viața noastră, ele ne vor condamna. Fiindcă l-au descoperit pe Hristos, dar noi l-am dat deoparte. În 2 Corinteni 3, cu versetul 18, ne mai arată un lucru minunat în descoperirea lui Hristos și de ce este important să-L descoperim, să-L cunoaștem și să avem o relație vie cu Hristos. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. Slava Domnului, caracterul Lui, cine este El? Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Vedeți, Dumnezeu ne-a dăruit Apocalipsa, această descoperire a Lui Hristos, tocmai pentru că a văzut nevoia noastră de Hristos. Nevoia noastră să medităm la Hristos, ca Duhul Domnului să ne poată transforma să trăim, să gândim, să simțim precum Hristos. Și aceasta va avea loc doar pe parcurs, în timp ce cunoaștem pe El tot mai mult. Dacă îl vom căuta, dacă vom medita la descoperirea oferită nouă de Dumnezeu a Fiului Său, dacă vom accepta aceste adevăruri și ne vom supune lor prin credință, atunci Duhul Sfânt ne va transforma ca să reflectăm pe Hristos în totalitate. În Efeseni capitolul 4 ne mai descopere ceva Hristos. Efeseni capitolul 4 de la versetul 11 la versetul 15 ne spune așa Dumnezeu și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști pe alții păstori și învățători. De ce? De ce ne a dat Dumnezeu pe toți acești oameni, toate aceste slujbe? De ce? Care este scopul lor? Doar să aibă și o slujbă? Să fie plătiți? Nu. Are un scop bine definit. Spune așa. Pentru desăvârșirea Sfinților. Desăvârșirea mea. Desăvârșirea ta. În vederea lucrării de slujire. Pentru zidirea trupului lui Hristos, când zidești ceva, nu te oprești, ci zidești până e sfârșit. Casa aceasta a început de la temelii, casa Domnului. Și a fost zidită până a fost terminată. Tot așa, Dumnezeu a dat apostolii, evangeliști, prorocii, pastorii, pentru a ne zidii, pentru a ne ajuta să creștem. Până când vom reflecta pe Isus Hristos. Și uitați ce spune mai departe până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Vă dați seama? Deci Dumnezeu, scopul Lui Dumnezeu, este ca noi, fiecare dintre noi, și ca biserică, să ajungem să trăim cum a trăit Isus. Poate în gând vă vine o idee. Așa ceva e imposibil. Eu nu pot să trăiesc ca Hristos. Să știți că este minciuna Satanei. Dumnezeu spune clar că acesta este scopul lui. Scopul pastorilor. Scopul prorocilor. Este pentru a ne aduce să trăim cum a trăit Hristos. Să reflectăm pe deplin. Aceasta este posibil, fiindcă cu Dumnezeu nimic nu este imposibil. Dacă nu sunt acolo, înseamnă că încă este o lucrare de zidire pe care Dumnezeu trebuie să o facă, prin diferite unelte. Pentru aceasta ne-a fost dată Scriptura, pentru aceasta ne-a fost dată Apocalipsa, pentru a ajunge să reflectăm pe Mântuitorul nostru. Pentru a ajunge să trăim cum a trăit El, care este exemplul nostru. Această reflectare va fi singura noastră speranță la judecată. Dacă îl reflectăm pe Hristos, aceea va fi singurul nostru motiv înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a dat Apocalipsa pentru a ne descoperi pe Iisus Hristos, pentru a ne arăta cine este El, cum trăiește El, pentru a ne arăta puterea Lui ca să ne mântuiască, pentru a ne arăta ura Lui față de păcat, pentru a ne arăta unde Dumnezeu vrea să ne aducă și pentru a ne arăta că El ne va aduce acolo. Această revelație Dumnezeu i-a dat lui Hristos, cum ne spune primul verset din Apocalipsa. I-a dat lui Hristos pentru a ne da o nouă. Iar aici avem în o lecție extraordinar de minunată. Dumnezeu Tatăl a dat această revelație lui Hristos pentru a o da robilor săi. Ție și mie dacă vrem să fim robi a lui Hristos. În Ioan 4.3 cu vestul 16, verset care probabil îl știm prin memorie, spune așa Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Că a dat pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedeți, în Apocalipsa este același lucru. Dumnezeu mă iubește pe mine, Dumnezeu te iubește pe tine. De aceea ne-a dat descoperirea lui Isus Hristos. E ca și cum ne-l ar fi dat pe Hristos. Fiindcă nu, nu descoperă. Apocalipsa riese din inima iubitoare a Lui Dumnezeu și nu ne descoperă pe Cel de care avem atâta nevoie pentru a fi mântuiți prin El. Pentru ca Hristos să ne poată pregăti pentru vremurile care au să vină. Pentru ca Hristos să ne poată pregăti pentru Cer. Dar știți, vorbești despre robi. Și robi. Trebuie să înveți o lecție. Noi, tu și eu, trebuie să învățăm că avem nevoie să ne reflectăm stăpânul. Descoperirea aia a fost dată lui Ioan, de Hristos. Și prin faptul că Hristos a primit această descoperire de la Tatăl, ne dezvălie o lecție foarte importantă. Ne descoperă faptul că Hristos este umil, este răbdător și este supus Tatălui Său. Nu? Hristos a așteptat ca Tatăl să-i această descoperire. Apoi ne-a dat-o nouă. Hristos este Dumnezeu. Hristos știe ce Dumnezeu gândește. Și... Hristos are puterea și putea să ne descopere pe El însuși. Putea să ne descopere aceste lucruri. Nu trebuia să aștepte de la Tatăl. Însă a așteptat. Tocmai pentru a ne arăta un lucru. El este umil. El este blând. El este supus Tatălui. Relația dintre divinitate, dintre Hristos, dintre Tatăl și dintre Duhul Sfânt, este una atât de strânsă, atât de dependentă unul de altul, încât nici măcar nu le-ar trece prin minte să facă ceva fără celălalt. Hristos împlinește porunca a cincea, care spune, cinstește pe Tatăl tău și pe mama ta. Hristos îl cinstește pe Tatăl. Și... Hristos caută slava Tatălui, caută să ne descopere pe Tatăl, caută să i se supună Tatălui și astfel ne învață pe noi cât de măreț este Tatăl, cât de vrednic de laudă, de supunere, de umilință înaintea Lui. Iar Tatăl, la rândul Lui, ne-L descoperă pe Fiul și ne arată cât de măreț este El. Vedeți, Hristos nu se laudă pe Sine pentru cine este, Cristos îl laudă pe Tatăl, iar Tatăl, la rândul Lui, îl descopere și îl laudă pe Fiul. Cristos nu a fost forțat de Tatăl ca să facă ceva, ca să ne descopere Scriptura sau un alt lucru, fiindcă ceea ce era în gândul Tatălui, era și voia Fiului. În Ioan 10, cu versetul 18, Ioan, capitolul 10, cu versetul 18, vedem scris. Nimeni nu-mi ia viața cu sila, sau nu-mi o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care, pe care am primit-o de la tatăl meu. Deci Hristos nu este forțat nici chiar de tatăl aici. Asta râiese, asta înțeleg eu. Și mai degrabă, El ne spune cum stau lucrurile. În Psalmul 40, cu versetul 8, ne descoperă caracterul lui Hristos. Și relația care există între divinitate. Psalmul 40, cu versetul 8, spune așa. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și legea ta este în fundul inimii mele. În alte cuvinte, este o iubire între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiu. Încât unul n-ar face nimic fără celălalt. Încât Fiul spune că voia Tatălui este dorința Lui. Dorința Lui arzătoare. Încât legea Tatălui este în inima Lui. Este scrisă în însuși ființa sa. Ceea ce vrea tatăl să facă, aia și fiul imediat vrea să facă. Ei sunt una. Și de aceea nu vor să facă nimic, fără ca celălalt să știe sau să aprobe. Voia unuia este și voia celuilalt. Și aceasta este o lecție pe care Dumnezeu vrea să o vedem, să o acceptăm și să o trăim noi înșine. El vrea ca tu și eu să fim una cu Dumnezeu. Aceasta s-a rugat Hristos. Să fim umili, răbdători și să-i lui Hristos precum El este Tatălui. Psalmul 37 cu versetul 5 ne descoperă o... salmistul a descoperit această lecție și a încercat să o pună în practică. Psalmul 37 cu versetul 5 Încredințează-ți soarta sau viața, planurile pe care le faci, în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. În alte locuri spune să nu te încrezi în înțelepciunea ta, ci doar în Dumnezeu. Așa putem noi practic să facem ceea ce face Hristos, să punem la picioarele Lui planurile noastre, gândurile noastre, ziua de mâine, ceea ce voi face astăzi sau mâine sau în fiecare minut, și să spun, Tată, asta am eu de gând, este voia Ta? Vreau să mă supun Ție, precum Domnul meu, exemplul meu a făcut. Acest lucru ne mai arată încă un lucru. Ne mai arată cum vrea El să fim între noi înșine. Cei care facem parte din trupul Lui Hristos. Și înainte de a dezvolta această idee, vreau să spun că noi suntem o clădire în zidire. Eu, personal, văd această lecție. O accept. Și vreau să o trăiesc aceea de a fi dependent, umil înaintea lui Dumnezeu, de a mă supune lui întru totul, de a căuta voia lui și de a nu face nimic fără cunoștința lui, fără să-i dezvolă. El oricum știe aceste lucruri, dar e nevoie ca eu să mă supun lui și să le fac de cunoscut. Și de multe ori nu o fac acesta. De multe ori merg și fac ceva, spun ceva, îmi plănuiesc ceva, fără ca să caut voia lui Dumnezeu. Și atunci nu reflect pe Mântuitorul meu. Dar când Dumnezeu îmi descoperă aceasta, atunci am intrare la tronul Dumnezeu prin Hristos, prin meritele Lui și să-i spun, Doamne, iartă-mă că nu te-am reflectat astăzi. Că nu m-am supus cum Tu te supui. Că n-am umblat cum Tu ai umblat. Iartă-mă, curățește-mă! Și vine din nou în ființa mea, în inima mea, și dăm harul să trăiesc cum Tu trăiești. Să fiu într-o relație atât de apropiată cu Tine și să fiu una cu Tine, cum Tu ești cu Tatăl. Căci aceasta Tu dorești. Și așa Dumnezeu mă clădește, mă zidește, mai adaugă încă o cărămidă și mă înalță să reflect mai mult pe Hristos. Spuneam că Dumnezeu dorește această unitate și între noi. Ta, frați. Trupul lui Hristos. În Ioan, capitolul 17, cu versetul 21. Aici este rugăciunea lui Hristos. Dorința lui Hristos pentru tine, pentru mine, pentru noi. Ioan, capitolul 17, o să încep de la versetul 20. Și mă rog, nu numai pentru ei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 Vedeți, Dumnezeu vrea ca noi să-L reflectăm pe El, să reflectăm relația pe care Dumnezeu o are, pe care Fiul o are cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, să fim una în gândire, în sentiment, în plan, și să ne supunem unii altora. Asta înseamnă că bârfa, vrăjmășia, ochiul care vede numai rău. Condamnarea și toate celelalte trebuie să dispară dintre noi. Trebuie să înlăturăm prin sângele lui Hristos. Trebuie să le dăm la aparte și să învingem că atunci când acestea sunt prezente, este prezent un alt Duh și nu al lui Hristos. Este prezent chiar însuși Satan, prin gândirea și sentimentele Lui. În același timp, e nevoie. De o măstrare blândă și iubitoare. E nevoie de o iubire care se jerfește pe sine pentru mântuirea celuilalt. Hristos a murit pentru mine pe când eram în starea mea cea mai păcătoasă și pentru tine la fel. Și prin aceasta ne învață că și noi trebuie să iubim pe aproapele or cât de rău, cât de păcătos ar fi și chiar să ne dăm viața pentru E nevoie să fim umpluți de toată roada Duhului. Și pentru aceasta trebuie să creștem, ca o clădire care este zidită și ridicată, a cărui ziditor trebuie să fie Hristos. Să luptăm, dragii mei, pentru a fi una. Să punem diferențele dintre noi. Să luptăm pentru a ne zidi cum luptă Hristos. Fiindcă diavolul luptă pentru a ne rupe. Diavolul luptă pentru a aduce răjmășie. Diavolul luptă pentru a aduce competi competiție între noi. Cine e mai bun? Cine predică mai frumos? Cine e așa mai departe? Pentru că aceasta duce la ură. Tocmai am citit despre frate, un frate de-al nostru care era în. după ce a început comunismul, era în armată. Nu a terminat încă facultatea de seminarul pentru a deveni pastor și a fost luat în armată, a fost trimit în armată. În timp ce erau într-un uh, într anumit loc unde erau pedepsiți, cumva în, în care își făceau și armata, dar uh, frații adventiști erau acolo și s-au adunat mai mulți, fiindcă erau trimiși de peste tot. Ei nu au vrut să se supună nici unei porunci a armatei, nici unei avertizări, nici unei amenințări a lor cu moartea sau cu pusferia sau cu altceva, ce au stat credincioși la Dumnezeu și au spus, vom ține sabatul până la sfârșit, costându-ne orice ne-ar costa. Și aici, în această unitate, erau mai mulți frați adventiști și pentru o vreme s-au bucurat de pace și de liniște și de libertatea de a se închina în sabatul lui Dumnezeu. Însă, cel care conducea locotenentul sau cine era, i-a venit o idee strălucită, o idee diabolească, după o vreme. Frații noștri adventiști erau foarte muncitori. Cerința armată era ca să umple două vagoane mari de piatră. Trebuia să o spargă, să o care și așa mai departe. Era foarte mult de lucru. Cerința armată era ca fiecare grupă sau persoană să umple două vagoane mari de piatră. Și ceilalți care nu erau aventiști, cu greu, împleau două vagoane. Frații noștri adventiști, unii dintre ei împlineau cinci vagoane pe zi. Așa de și erau. Și atunci, la locotenent, i-a venit o idee strălucită. Le-a propus soldaților să facă competi -ă ,ă ,ă, competiție între ei. Și nici unul a vrut să se pună cu adventiști. După aceea, a venit și a spus... Voi, adventiștilor, care vreți să competiți, să faceți competiție unul cu altul? Concurs. Și atunci, fratele nostru despre care este scris această carte și-a dat seama că aceasta este lucrarea diavolului. Și mulți dintre ceilalți frați și-au dat seama pentru a-i rupe, pentru a duce pentru a despărți de Hristos. Și unul dintre ei a răspuns și a vrut să facă competiție cu el. Dar Dumnezeu i-a oprit. Însă e un lucru interesant. Cât de mult luptă Satan pentru a aduce vrăjmășie între noi. Fiindcă atunci când este vrăjmășie între noi, Satan locuiește în inima noastră și nu Duhul Domnului. Atunci când eu am greșit și nu-mi cer iertare, Satan a intrat acolo și mă desparte de fratele și sora mea și de Dumnezeu. În Isaia 59 cu versetul 2, Dumnezeu ne spune că complacerea am păcat, păcatul este ceea ce mă desparte de Dumnezeu. Dacă păcătuiesc față de semnul meu, în primul rând păcătuiesc față de Dumnezeu. Dacă nu iubesc pe semnul meu, în primul rând nu iubesc pe Dumnezeu. Ni se mai spune în acest verset că Ioan era robul lui Hristos. Și am să trec cât de repede posibil. Ioan a fost rob, slujitor, supus doar lui Dumnezeu. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, se face diferență între robul lui Dumnezeu și un alt rob. Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, spune așa: Suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Cine vrea să împace pe Dumnezeu, să slujească și lui Dumnezeu, să slujească și lumii. Ba în armată când încarci sabatul, ba ție însuți când te pui pe tine și te lauzi pe tine în loc să lauzi pe Dumnezeu ba când lași vrăjmășia să fie între tine și Dumnezeu și astfel ești prieten cu lumea, toate acestea ne desparte Dumnezeu și ne face vrăjmași cu Dumnezeu. Oare lăsăm aceste lucruri să-și aibă efectul lor diabolic în noi? Scriptura spune, cui slujim, ce facem, robul acelui asumpt. Și putem alege să slujim lumii acesteia, sau lui Dumnezeu. Apocalipsa este, este descoperirea lui Iisus Hristos. Nu o pot înțelege doar cei care trăiesc în păcat, care sunt orbiți de păcat, care răstălmăcesc ceea ce Dumnezeu a spus și a revelat, sau nu vor să accepte ceea ce Dumnezeu le-a revelat. Le-a revelat. Aceea nu o pot înțelege. Mai este greu pentru cei care nu sunt obișnuiți cu studiul în profunzime. cu o conlucrare a Duhului Sfânt, la a învăța adevărul. Fiindcă Hristos ne-a spus clar că El va trimite pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul. Oare îl credem pe Hristos? Sau nu? Dacă Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul, înseamnă că Apocalipsa și restul Bibliei nu este greu de înțeles. În însuși al autorul ei ne va învăța. Pentru a o lua o diplomă la școală, sau un permis de conducere, studiem, memorăm și ne pregătim așa de tare de nesare și somnul. Dar nu la fel facem când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu. În cele lumești suntem harnici și investem cât mai mult din tot ceea ce suntem și avem. Dar în cele spirituale, de ce suntem bleneși și nepăsători? Oare ce e mai de valoare? Oare cu ce vom rămâne când aerul rece al morții ne va cuprinde? Cu permisul de conducere? Cu diplome? Cu facultate? Cu casă? Cu așa mai departe? Cu ce vei rămâne, dragă? La venirea lui Hristos pe nori, ce scuze îi vom da pentru neglijarea soliei trimise cu atâta iubire și care l-a costat atât de mult? Laudiceia, spune Hristos, martorul credincios și adevărat este starea noastră în care spunem că știm ce avem de știut și nu mai am nevoie să cunosc, nu mai am nevoie să studiez. Dar în toate acestea nu mergem să cumpărăm de la Hristos. Credem că suntem bogați. Credem că am ajuns unde trebuie. Și chiar dacă spunem că n-am ajuns cu gura noastră, cu fapta noastră, asta declarăm. Dumnezeu e infinit, cum am spus. Și oare cât cunoști tu din El? Prin faptul că e infinit, Dumnezeu ne spune un lucru, ne va lua infinitul să-L cunoaște. Așa că nu înceta să-L cauți, nu înceta să-L cunoști, să-L dorești, să studiezi, să meditezi la El. Nu lăsa pe satan să te mințească, să te înșele. ci caută-L cu tot ceea ce ești pune-L pe El pe primul loc, caută-L pe El primul și El ți se va dezvălui. În Isaia 54 și versetul 5 ne spune că Hristos medita zilnic. Zilnic avea o relație cu Dumnezeu. Zilnic îl căuta pe Dumnezeu pentru a-L cunoaște. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu a făcut asta, cu cât mai mult noi. Autorul Autorul Apocalipsei ne poate și ne va învăța și pe noi, precum l-a învățat pe Ioan, ce înseamnă și ne va dezvălui misterile din Apocalipsa și din întreaga Biblie. Dacă și noi la fel căutăm aceasta și tânjim după această revelație, precum a făcut-o Ioan, oare vei alege să te pregătești pentru venirea lui Hristos? prin studiu aprofundat, prin memorarea și aplicarea Scripturii, prin a depune efort în a căuta pe Dumnezeu și al cunoaște, precum iei o decizie pentru a lua o diplomă, pentru a avea succes în această lume. ție -ți aparține decizia și judecata te va avea în vedere. Dumnezeu nu trece cu ochiul, și te va întreba, pe ce ai pus preț? Ce ai căutat? Dumnezeu ți-a dat și mi-a dat această descoperire, Apocalipsa și întreaga Scriptură, pentru a ști cât de mult te iubește. Și ca să-ți arate cât de important este ca să ajungi să-L cunoști pe Isus Hristos, atât de adânc și aproape, încât să ajungi să-L reflexi, să trăiești cum a trăit El. Eu, personal, vreau să-L cunosc pe Hristos și aici vreau să depun toată energia mea, dar tu, tu nu ai vrea? Și vreau să te întreb și să te provoc și te rog să nu minți, să nu o faci de ochii celorlalți, ci să o faci între tine și Dumnezeu. Dacă și tu vrei și declar înaintea de întregului univers că vrei să-L cunoști pe deplin pe Hristos, ca să-L reflecți și să trăiești cum trăiește El, te rog să te ridici în picioare, în picioare împreună cu mine și să ne rugăm pentru Dumnezeu să ne ajute. Deci dacă vrei, doar dacă vrei, te rog, doar dacă vrei să trăiești cum Hristos trăiește, doar dacă vrei să meditezi la El, să-L cauți cu toată ființa și puterea ta, te rog să te ridici în picioare. Să încheiem cu rugăciune.